Varga Vargabea, Sose szólj lódak. Hé, hey, a tetves anyádat lögdőzd, Ne engem, csattantam álmomból fölriadva. A ló és a lovasa egy pillanatig kidüllet szemmel meret rám, Majd az előbbi nyihogva felágaskodott az utóbbi meg ordítva leesett. – Te beszélsz? – jelentette ki vádlón álder herceg, Miközben feltápászkodott a porból. – Mi? Én? Dehogy? A gyíkok nem beszélnek. Beverted a fejed? – Nem, épp eszemnél vagyok is beszélsz, makacskodott. Alaposan megnéztem magas homlokát, barna szemét, Na meg a szétnyíló ingen átkivillanó csupasz melkasát. Oh, micsoda hapsi! <kül> Mit keresel errefelé? Azon kívül, hogy gyanútlan gyíkokat molesztálsz. Vigyázz a szádra, Pondró, vagy... Vagy megkeserülöm, tudom, sóhajtottam. Szóval, mi szél hozott erre, hercegem? Apám! – Olyan száz akar, amit át tud húzni a gyűrűjén. <hül> – Dél is öreged van, bólogattam. – Sértegeted Ottomán királyt? – Kapott a ám nem húzta elő. – Gondolom, a becsület kódexben nem szerepelt, fegyvertelen gyíkokra vonatkozó kitétel. De hogy herceg, sőt szívesen lennék a segítségedre. Na, jót tett helyébe jót vágy, meg ilyen izék, az istenek engem hoztak utadba, hogy. felvonta a szemöldökét. – Erős kétségeim vannak kielentésed igazságtartalmát illetően. – Az anyja! Ilyen szépen még sosem mondták, hogy hazudsz, ócskaribanc. Engedtem magamnak egy olvadozó pillantást, de aztán sürgősen megragadtam a lábát. Nem, már, mint a szerencselábát. lábát? <kül> Bölcs herceg, csak nyomoromat akartam leplezni. Apád varázslója megorrolt rám, és azóta így formában tengődöm. Engedj szolgálatodra, lennem, kérlek? Vox, ő sose tenne ilyesmit. Jelentette ki méltóság teljesen. Ennyivel leizzárta a beszélgetést, És az erdőszélem várakozó hátashoz indult. Leugrottam a patak menti kőről, És utána szaladtam. Hm, Na, ha, ho, az a gladiátorba oltott barom Jól kicseszett velem. Hát a kinézete is törvénytelen. Egy varázsló legyen fehér szakállú vén csont, Na, Különben honnét tudja a szegény alja nép, Hogy ki a csoda. Psz, pár nyomvad bogyóért. Döbbenten sarkon pördült. Te etted meg a ribizlit? kérdezte olyan hangsúlyjal, mint ha a lenne szó. Hát, ha jobban meggondolom, nem, nem, nem, nem, tuti, én ilyet soha hadartam, és iszkoltam vissza a biztonságos kövek felé. A herceg felkacagott, – Na, gyere vissza, kicsi gyík, nem bántalak. De Vox tényleg dühös volt. Hát három évbe telt, mire a tengeren túról meghozták a tövet. Annyi dajkálta, de miattad meg se kóstolhatta az első termést. Hm, – savanyú volt, mondtam vállat. – Herceg? Ha segítek neked szót emelsz, értem? Na, persze, nem, mintha nem lenne frankó gyíkként, Egész jól eltelt ez a három hónap, A kaja, a ruha, meg a szállás ingyenes, Csak hát ugye, a gólyák, Meg már vége a nyárnak, – Nos, megpróbálom, de nem ígérhetek semmit. – Biccentet mosolyogva. – Tudsz valahol test? Nem, de vékony fonalat, igen, a pókokét. – Mostobaság, hogy veszed rá őket? – Értem a nyelvüket. Nézd, hercegem, lehet, hogy csak egy ócska kis tolvaj vagyok, De azt még én is tudom, hogy az érdek a lényeg. No, mire vágynak a pókok? Hm. Nagy, szaftos döglegyekre. Szerzünk egy jó büdös dögöt, arra oda jönnek a legyek. Há, vigyél magaddal, és meglátod! A herceg hitetlen kedve megcsóválta a fejét, De azért útra kelt velem. Felültetett a ló nyakára, Aminek az ostoba pára eleinte nem örült, De a herceg mordulására meghunyászkodott. Egy sereg pók élt az erdőben, hamar megegyeztünk velük. Tíz nap alatt megszőtték a vásznat, és még össze sem nyálaszták. Éh, valójában egy óriási, százszor száz rőfös pókháló volt, mert csak ezt az egy mintát ismerték. Hiába adtam jobbnál jobb tippeket nekik. Éh, szerintem nagyon ronda lett – De álder herceg szerint fő, hogy nem ragad. – Hát, nem tudom, én biztos föl nem venném. Az egyetlen probléma a kutyatetem helye volt. A pókok azt akarták, hogy rakjuk föl egy fára, nehogy a farkasok elorozzák. – Alder becsületére legyen mondva, Fölmászott a bűzlő, férges hússal a vállán, bár elég sápat volt az arca. A várakozás alatt a közeli faluról meséltem Áldernek, meg a parasztlányról, aki vízbe akarta ölni magát. Azt hitte, a patak szelleme vagyok, mikor megszólaltam, hogy ne tegye. Várjon pár napot, és az uzsorás nem akarja majd nőül venni, Sőt, apja tartozását is elengedi. Alder nevetve hallgatta, ahogy elmentem kísérteni az uzsoráshoz. Esténként a tábortűz fényénél, megkért, meséljek még, Történeteket mondtam Bogarak bogarakról, Míg a herceg elszunnyadt. Nappal oly ritkán felvillanó mosolya, Álmában a szája köré ült. Mikor kiszen lett a szüttes, Alder méltóság teljesen meghajolt előttem. – Köszönöm, te egyik, amit tettél, értem! – Atyám megígérte, hogy azért lesz a királyság, aki kiállja a próbát. Na, no, amint megkoronáznak, megparancsolom Voxnak, hogy. Ha, he hey, azt hittem magaddal viszel. Behab. Be, be, én? Döbbent meg a feje búbjától egészen a láb ujjáig. Na. Ó. Tudod mit? Menj a búzsba! Kiáltottam, és mérgesen egy kő aláfutottam. Szégyeltem magam. Hogy juthatott ilyen ostobaság az eszembe? Majd küldöm a varázslót. Kiáltotta, és megsarkantyúzta a lovát. Hát, Azért sem néztem utána. Az aranyló nyár őszbe fordult, Minden nap vártam a varázslót, Na és szerelmesen álmodoztam. Majd, ha visszaváltozom, Elmegyek Alder elé, Illőn megköszönöm, amit tett, És ő majd Rám néz, és, e, e, és, hát, igen, nyom pár aranyat egy közepesen csinos tolvajlány markába. A rideg valóság mindig visszarántott. A valóság közben tényleg rideg lett. A hajnali kötfoltok egyre tovább időztek. Néha már déltájt is fáztam. Mozdulataim lassabbá váltak, és hízott bennem a félelem a téltől, a haláltól. És már ennivalóm is alig akadt. Egy ilyen őszi napon tért vissza a herceg. A patakparti kövön üldögéltem, próbáltam az erőtlen nap melegét testembe gyűjteni. – Na, látom, nem lettél király. Sóhajtottam, mikor odaért. Szomorúan intett, majd mellém telepedett a kövekre. – Hát nem. Sőt, már a bátyáim is dühösek rám. Azt mondták, csak megerősítettem pámat az őrletében. – Ha mit kíván már megint? Egy régi legendában a diónyi kutyákról olvasott. Állítólag a törpék tartanak ilyet. – Há, reménytelen! – Sajnálom, hogy becsaptalak, kicsi gyík. Ja. – a nevem, nyögtem érintésétől zavarba jövve. Az enyém Alder. Hát, tudom, sokszor láttalak kilovagolni, mikor még ember voltam. Te, hm. egy fecske azt fecsegte a nyáron, hogy éjszakon megdobálta pár törpekölök. Talán utána kéne járnot. Elder hitetlen kedve rám nevetett. – Valóban léteznek törpék? <gül> – Rébi, nem is tudom, mi lenne velem nélküled. Óvatosan fölvett meleg tenyerébe, és vidáman a lóhoz indult. – Szívesen mondtam volna valami csúnyát, hogy tegyen le, én nem megyek. Ám, az az igazság, hogy olyan jó volt hozzá bújni. Feltett a ló nyakára, és ő is felpattant, majd vágtattunk éjszak felé. Hetekig haladtunk, rengeteg embert és állatot megkérdeztünk, de nem tudtak segíteni. Lassan híre ment a vidéken, hogy egy herceg és egy beszélő gyík járja a környéket. A falvak népe összecsődült, mindenki engem akart látni. Hát végül már úgy éreztem magam, mint a mutatványosok majma. Attól kezdve megmakacsoltam magam, és hallgattam nyilvánosan. Hát persze Ádernek minden este meséltem. <gül> Mulatságos volt, hogy mennyire másként látjuk a világot. Alderben a figyelmét szerettem a legjobban. Aki beszélt vele, úgy érezte, a világ közepévé vált. Oly mélyen rá, és csak rá figyelt. Nem válogatott – Legyen az parasz, elöljáró vagy rongyos koldús! – Álder elgondolkozott a baján. Ahogy éjszak felé haladtunk, megfigyeltem, hogy a gazdag udvarházakban egyre bonyolultabb díszítésűek a szőttesek, és a bronzból készült dolgok is oly aprólékos, finom munkával készültek. Melyet még a királyvárosában sem látni. Fölkutattuk a kereskedőt, aki ezeket árulta. Na, szemrebbenés és nélkül hazudott nekünk, Még Alder csengő sem oldották meg a nyelvét. Bár a feleségén és a lányán jól látszott, Hogy szívesen mondanának többet. Az ostoba herceg észre sem vette, Szép szál termete, Milyen hatást kelt. Na, ideje volt, hogy a kezembe vegyem a dolgokat. Elmentem az írnokhoz. Hát na, jó, ő azt hitte, Hogy a nagyapja szelleme vagyok és írattam vele egy levelet. Másnap este a kereskedő nyájas mosolyjal jött el. Megtudtuk, hogy egy évszázada egy ötvös mester dühében kivonult torz fiával a rengetegbe. A falu gúnya űzte el őket oda, ahogy később számos más csonkán született vagy törpenövésült a környező vidékekről. Egy kis kézműves falu bújt meg a vadonban. A kereskedő család volt az egyetlen kapocs köztük és a világ között. A szép árukért sót és más hasznos dolgokat kaptak. Ha nyomorék gyerekről hallottak, felkutatták és az éleple alatt magukkal vitték, egy jobb életet adva neki. Alder elmesélte neki, hogy Diónyi kutyát keres, és a kereskedő útra kelt. Hát, szerintem szemét dolog volt, hogy minket nem vitt, és biztos a hasznát féltette. De Alder, Alder persze más véleményem volt. A kereskedő felesége minden nap megvendégelte őt ebéddel. Fiába morogtam, Hogy jobban tenné, Ha nem menne, Nem akarta megsérteni a jó asszonyt. Eh, szóval így unatkoztunk, Vagy egy hetet. Mire megjött a kutya? Ab ez nem él, nyögte Alder, Mikor már percek óta Bámulta a diónyi ebet szerintem a te mocskos kurafi milyen ócska vacakkal akarod kiszúrni a szemem. Mondat sokkal helyébb való lett volna. Sajnálom, herceg, de csak ez a játék kutya volt. felhúzható és mozog. A herceg, ilyen ügyes szár kezetet még nem látott. Dícsérte a kereskedő, és megtekerte a kis szobor oldalán a pöcköt. Az állatka elkezdett körbe-körbe menni, miközben mozgott a lába, és még a száját is tátugatta, mintha ugatni akarna. Áldernek nagyon tetszett. De, de jó... Na, amit kóstál ez a kis jószág? Olyan, oh, a lendő csak nem fogadhatok el pénzt. Szerénykedett a kereskedő. Hogy anya, a, Pardon? Akadt föl Alder szemöldöke, úgy mennyezet magasságában. B -b Bocsáss meg, de nem értem. H hát a, a levél, hozd ide, lányom. Kiáltott idegesen a pocakos atya. Szépséges hölgyem, Kezdte olvasni a piruló lány. Szerelmem fellobbant, És elveszi már az eszem. A szemed megbabonázott. Így a feleségem. Be kell végeznem feladatomat, Bármennyi időbe is teljék, De utána a tiéd leszek. Várj rám! Aláírás A <tos> Biztosíthatom, ez valami tévedés. Felelte rekedten, Alder! Nos, nekem ekkor sürgős dolgom támadt az istálóban. Csak a hangokból követhettem az eseményeket, ami nem volt nehéz. A herceg kikelt magából, s követelte, hogy az összes írás tudót hozassák oda a faluból. Az írnok elmesélte, mi furcsa dolog történt vele az éjjel. Mire a kereskedő leánya elájult, hát hogy ő, őt egy szellem az asszonyába akarja tenni. No, persze, Álder vefogatkozott fogatkozott mindenféle szüzek megmentésére, ami hát szerintem elég vicces volt ismervén a leányt. Azután váratlanul csend lett, Majd egy szolga hozta Álder csomagját, Beiszkoltam a málhazsákba. Később Álder is megjelent, és ingerült el lóra pattant. Estig dühöttem vágtatott. Gyere elő! Parancsolta komoran, Mikor végül megállt. Hihi Jaj, az oldalam, jaj, úgy összenyomódtam, nyöszörögtem, miközben előmáztam, nyomatékosításul még le is potyogtam alulról, és ott feküdtem a porban, no kellően szemléltetve, hogy én szegény, haldoklom. Na de ám ez a gaz álder oda se jött hozzám. Az égre nézett, meg a sötétedő erdőre, és neki állt tüzet rakni. Hiába eresztettem meg egy-egy halódó ijáit, hát ez a füle botját sem mozgatta, sőt, mintha jól szórakozott volna, az Isten adta. – Megfogsz fajt, díj, ribi mondta, mikor már javában ropogott a tűz. – Érdekel is az téged! – morogtam sértetten, mert tényleg átkozott, túl hideg volt. – Te hát hogy hagyhattam volna abba a haldoklást? – Alder úgy látszik megértette a dilemmám. Mert kis idő múlva odajött, és meleg tenyerébe zárt. Soha többet ne tegyél ilyet, Rébi. Annyira kínos volt. Hát, hát tudtam én, hogy olyan ostoba az a gyúk. Egy hét alatt se vette észre, hogy nem epetszel érte. Mocsogtam. Ő még valamit magyarázott becsületről, meg ilyen maszlagokról, de én valahol a közepén elbóbiskoltam. Hiába, a haldoklás fárasztó dolog. Másnap hatalmas szél kerekedett, még is pokrócot csavart a köpenye fölé, annyira csontik hatolt a jeges szél. Engem, kis gondolkozás után, az inge alá rejtett. Hát, furcsa érzés volt a bőréhez érni. Mm, annyira meleg volt, és annyira jó. Éreztem teste illatát. Hazafelé vettük az irányt. Aldert türelmetlen volt, hajnaltól estig vágtatott. Hiába kértem, hogy fogadóról fogadóra haladjunk, mint más épp eszű ember tél elején. Na no, nem, neki sürgős volt, azt mondta, ez a birodalom érdeke. Ne, nem vitatkoztam, már Főleg, hogy az inge alatt szundikálhattam. A palotában, mármint Alder szerint, kitörő öröm fogadott minket. Szerintem maximum fok kitörő, legalábbis a két báty, Demer és Ázel részéről. Micsoda fullánkos megjegyzésekkel tűzdelték, Aldert? Sajnos nem felelhettem meg rájuk, mert Vox rögtön megérkezés után elkapott. A király elme állapotá egyre roblik. Ha beszélő gyíkott lát, vég érvényesen átlendülhet a másik oldalra. Na és akkor egyrészt háború lesz. Másrészt olyat teszek veled, amit megeblegetsz. Lóbálta előttem vaskos mutató ujját. <gül> – Félsz, hogy kisül, mit műveltél velem, mi? – Egyszer már beszóltál egy varázslónak. <gül> – Látom, nem akulsz. Erre én jobbnak láttam befogni a szám. Aldernek azért elmondtam mindent. – Hát de... Sajnos egyet értett a nagy darab varázslóval, sőt, felemelt fővel viselte, hogy gyíkos hercegnek gúnyolják. Esténként a melkasára telepettem, onnan meséltem neki, hogy a kulcsárné hogyan tolt ki megint a lopásszal, vagy ki dézsmálta a kamrát. Alder nem tűrte, hogy a bátyairól vagy az apjáról beszéljek, pedig hát az apja akkor sem volt olyan legenda moly, mint hitték. <sőt>, Sőt, józan döntéseket hozott nap, mint nap. Fura volt a délceg öreg úr, de esküdni mertem volna rá, hogy nem hibbant. Apám kihirdette a harmadik kívánságot. szólt egy este tűnődve Álder. Ha ezt is teljesítem, rám hagyja a trónt. És minek az neked? Hát jó, persze királynak lenni nagy buli, ha az ember mondjuk csóró paraszt. Na de te már is herceg vagy, nem nagy különbség. Háj, rébi, itt nem rólam van szó, hanem rólad, Abban is a népről. a nekem mindegy, hogy király vagyok, de nektek nem. De mert behálózták a nemesek, függ tőlük. Há bár most is hatalmas birtokokat ígért a siloháznak, amit persze más nemesi háztól óhajt elvenni. A harcokhoz férfiak kellenek. De nem lesz, aki a terméssel foglalkozzon. Mellette növelni kell az adókat, a csapatok felszerelése miatt. És Ázel? Őt csak a vadászat érdekli. Sohasem értett a gazdasági ügyekhez. Ha törvény napokat megszüntetné, nem lenne jogorvoslat a népnek. Bár pedig ha a király nem tartja kordába a nemességet, bármilyen visszaélés bűntetlenül marad. No, apám őrülete hatalmas esélyhez juttatta a birodalmat. Hozzád bólintottam, és kivételesen nem voltam csúfondáros. Na, és mi a harmadik feladat? – Hozzam el a legszebb leányt, mennyasszonyul, aki létezik a világon! – Bennem reket a hang, Alder megnősül, kavarogtak az érzéseim. – Demernek és Ázelnek évek óta megvan a kiválasztottja. Demeré a Silonházból való Mariel. Hát ő a birodalom legszebbje, nehéz lesz felülmúlni. Nem, van azonban nagyobb gond is. A tél ünnepen itt fog vendégeskedni a lány. Hát és, hogy mondjam, hát én tényleg nem akarok megvádolni egy ártatlan szűzett... De... Olyan furcsa görcsökben halnak meg a haragosai. Én félek, ha addig nem érek vissza a mennyasszonyommal, és apám nem adja át nekem a trónt. Tehát akkor... Akkor megmérgezi a királyt, és demeré a korona. Na, hát mire vársz még? Öltöz! Té, hey, hisz este van... Beugrunk a félszemű kocsmájába, az a bárdok találkozó helye. A fanyűvőben, Alder pillanatok alatt megtudta, hogy a déli királyságban élő Keti a legszebb leányzó széles e világon. Kék szemű, szőkehajú. A gond az, hogy nem óhajt férjhez menni. Atya ennek még örül is, lévén négy fiú után született a kis édes. Hát nem tudom, de nekem rögtön ellenszenves volt, már így hallomásból is. A bárdokat nagyon izgatták Alder kalandjai, alaposan kifaggatták a hercegemet, és sikerült is kihúzniuk belőle minden részletet. Én meg ott dühöngtem az inge alatt, A persze több eszem volt annál sem, hogy előjöjjek. Azt hiszem, megkedvelték őt, De hát miért is ne? Alder komolyan vette a lovagi eszményeket, Meghalt volna értük. Másnap útra keltünk, bár Ottomán király és Vox nagyon ellenezte. Szerették volna, ha tavasszal indulunk. Egy pillanatra úgy tűnt, az izmos varázsló szemében félelem csillan. Végül egy húsz fős csapatot adtak mellénk, állítólag nem azért, hogy Aldert kísérjék, hanem a gazdag ajándékokat őrizték. No, Azért az igen érdekes volt, hogy a későbbi rabló támadások során a legények mindig Aldert védték, sohasem a kincset. Fura mód, a rablók is inkább a herceg felé törekedtek. Napközben a többiek miatt nem tudtunk beszélgetni, bár a fagy miatt úgyis mindig az inge alatt voltam. Esténként a sátrában suttogtunk. Néha Alder megfeledkezett magáról, És zengő hangon felnevetett, Ezért bolondnak tartották a katonák. A száraz idő hosszan tartott, Így sikerült átkelnünk a déli hegyeken. Egy hónap alatt elértük a palotát. Hatalmas ünnepséggel fogadtak minket, Keti gyönyörű volt, bár szerintem totál dilis. Egy sejém párnán hurcibálták utána a macskáját. Mikor észrevett, alám is rendelt egy vánkost, sőt, külön etető személyzetet kaptam. ez a gaz alder nem mentett ám meg, a személ láttam, hogy jó szórakozik. Végül egy orv pillanatban elosontam. Jaj, hát akkora öröm, hogy a bátor ottomán fiát fogadhatjuk. Micsoda harcos volt. Egyedül szembeszállt egy sárkányjal, és nem csak kiűzte a barbárhordákat, hanem életek kockáztatásával szűzeket ragadott kimocskos kezük közül, Áradozott az esti lakomán Keti. Én az asztal alól hallgattam, És próbáltam halkan röhögni. Alder kínosan köszörülte a torkát, És olyasmit válaszolta Nyilvánvaló képtelenségekre, Hogy ő sajnos még nem élt akkoriban. Na, ketit ez nem zavarta, előadta, hogy arrontott be az égő várba egy kis dedért a nagy király, meg egy maga ötszáz barbát levágott, míg az erősítés odaért. A bárd énekek minden sorát kívülről tudta, A vicc az volt? hogy az apja, a négy bátyja, meg a nemes urak is komoly képpel hallgatták. – Ha, mit gondolsz a lányról? – kérdezte este Álder, miközben a melkasára tett. Elnyúltam a szíve fölött. – totál bolond, ahogy itt mindenki. – Te képzeld, a konyhalányok elhitték a legényeit beszélő gyíkról szóló meséjét. <téllek> – Tényleg beszélsz? – mosolygott rám, és szórakozottan megcirógatott. Mm, – É élvezettel tűrtem. – Hát, ez, ez egyedi eset, de valljuk be, nem normális. Ez a keti is minden marhaságban hisz. Ugye már. az a fontos, hogy szép melle van, és horbás csípője. Nem ki tud hordani pár kölköt. Alder, egy életre választasz társat magadnak. Jó segge van, és ennyi? Jaj hát hogy lehetne egy nő társ? – Na, majd, ha idősebb leszel, te is megérted, Ribon! Az ember azért válasz barátot, hogy legyen kivel beszélnie, és azért nőt, hogy nevelje a gyerekeket, és meleg legyen az ágya. A hálón és az ebédlőn kívül úgy se látom majd. – Ribon! Ribon! Csengett a fülembe a férfi név. Oh, az istenekre mondom, ez iszonyúan kínos. Azt hiszi, hogy egy suhanc vagyok. Hogy lehet ez? Visszapörgettem magamban az elmúlt két hónapot. Ha valami baj van, úgy holgadsz, címbora. Oh. Csak gondolkozom, Sietnünk kell haza. Na, kérd meg holnap Keti kezét, Akkor még visszaérhetünk A tél ünnep előtt. Javasoltam gonoszul. <hül> Igen, az. dobjon ki! Ha olyan hülye vagy, Hogy nem látod, Hogy belét zúgtam, Akkor megérdemled. Egyáltalán hát, miért én segítsek házasodni? Hát, hogy tehetném, alig ismer, és télvíz idején utazni, ő csak egy gyöngenő. Hidd el, ez már most tudja, hogy hozzád megy vagy sem. Ha nem, jobb, mi hamarabb hazatérnünk. Gondolj a pádra. Egész éjjel forgolódtam. Fajjasságom nem hagyott nyugodni. Tud bezzeg, ő olyan édesdeten aludt, ahogy csak az igazak tudnak. Reggel hűlt helyét találtam, idegesen indultam a keresésére. Az ebédlőben akadtam rá, a királyi család és az udvar hölgyek gyűrűjében. Tudom! – Ezért csak arra kérlek, gondolkozz el a válaszom. mondta éppen Alder. – Hogy az ap! Ezt jól elszúrtam! Ám Keti a mellére szorította a kezét, és esküdni mernék rá, hogy még pihegett is. Ami hát ő ugye szép mutatvány beszéd közben. Én lennék hát a nagy király harmadik kívánsága. Álmodni sem mertem, hogy egyszer részese lehetek egy így csodás történetnek. Kérésed, megtiszteltetés herceg, sőt, nem várom meg a tavaszt, udazzunk most! Azonnal látnom kell atyádat, És hallanom a szájából Csodás kalandjaidat. Tátott szájjal bámultam. Leágyom, ne légy hát türelmetlen, Szólt közben mosolyogva a király. Tavasszal útra kellünk testvéreiddel is. Megüljük a hármas begyegzőt. Köszönöm, felség. Nekem mindenképpen vissza kell térnem a jó hírrel. Hát sajnálom, hogy már is magára kell hagynom, győgyörű kedvesebbet. Ó, oh, abba belehalok. Érzem, rebegte elhaló hangon Keti. Bosszusan néztem. <gül> Na, egy biztos. Ez ki fogja harcolni az utazást. Úgy is lett. Estig az újja köré a családot. Három nap múlva útra keltünk. Most nem Alderinge alatt utaztam, hanem a hadszemélyes hintóban, egy kis sejemmel bélelt dobozban, épp úgy, mint a macska. Hallgattam Keti és a két udvarhölgy csevegését, ahogy Ottomán királyról álmodoztak. Alder esténként a hölgyekkel vacsorázott a fűtött sátorban. A lányok mindenféle ostobaságról fecsegtek. Alder meg udvarjasan válaszolgatott. Szerintem állatira unta, szórakozottan símogatott, és azt várta, mikor engedi végre az illem, hogy megszökjön. A hegyeken átkelve iszonyatos havazás tört ránk, két hétig lépésben haladtunk. Na persze a hintó tucatnyi préme nem engedte be az imankót. Mire az esti tábor helyhez értünk, a sátrat fölállították, és a kis vaskáját is megrakták a szolgák. <gül> Vajon mit érezhettek a dermet kezek? <gül> Gyűlöltem ilyenkor ketit. Mikor hazaértünk, ott tomán király hatalmas ünnepséggel fogadott minket. Egy hetes bált rendelt keti tiszteletére. A táncoló párokat bámultam, mikor Vox intett, hogy kövessem. Kivételesen nem félmeztelem volt, hanem gazdagon díszített, fekete varázsló öltözet feszült izmos vállán. Egy üres szobába vezetett, és rögtön a tárgyra tért. A király holnap kidoboltatja, hogy Alder teljesítette a próbákat, és nyáron megkarodázzák. Örülök, feleltem pszíkszavón. Vox fekete szeme, mintha átdöfött volna. Két hónap múlva megtartjuk az esküvőket. Otomán mindenképpen a virág ünnepen akarja, már a futárokat is körbe küldte. Naha, nem okozol galibát, akkor utána visszaváltoztatlak. De ha megszólalsz, vagy bármi bajt keversz? Tudom, tudom, ír magam sem marad meg minden. Sóhajtottam Nem lehetne inkább most? A nem. – Alder mindenképpen látni akarja a visszaváltozásodat. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy fiúnak hisz. – Na, ugye, te se akarod, hogy ostoba gondolatait támadjanak? Ha nem veszi el ketit, akkor háború lesz. Gúnyosan elmosolyodott. – Na. Persze nem, mintha olyan mutatós lennél, de a táldár képes puszta hálából nőülvenni. A pénz miatt, de ne aggódj, gazdagon megjutalmazlak. Keserűn bólintottam. Box még küldött egy fagyos pillantást felém, majd sarkon fordult és távozott. Nehéz szívvel mentem vissza a bálterembe. Keti épp Alderrel táncolt. Zőke hajzuhataga vöröses fényt kapott a fákjáktól. Vagy jó van, nagy? Hát gyönyörű volt. Szívem sajdult Alder mosolyától. Kavarogtak a gondolataim, ahogy őket bámultam. Később, mikor már a fákják leégtek és újjakat tettek a szolgák, már csak a szomorúság honolt bersőmben. Talán el is szundíthattam, mert arra eszméltem, hogy egy meleg tenyér átfogja a derekam. – Háj, de jó, hogy itt vagy. Jányoztál, cimbora! – suttogta Álder. Fölvitt a szobájába, majd vetkőzni kezdett. Na, végre itthon! Ha, már úgy vártam, hogy egy jót beszélgessünk. Hát jó, tudom, hideg volt, azért nem jöttél át a sátramba, és az igazad van. Nyolc emberem belázasodott, és a fele állat elhullott ezen az átkozott úton. Nem is tudtam. Ez szörnyű. Hát, muszáj volt. De mer, ibázott. Azt hitte ráért tavasszal összeszedni a seregét. Sóhajtott, miközben, mi levette a nadrágját. közben néztem, azután észrevettem a kandalló mellékészített vizes lavort. Hát te, jó hírem van, Vox azt mondta, hogy a tavasz ünnep után megfelelő lesz a bolygóállás, és emberré tud változtatni. Még hogy bolygóállás? Igen, mondta nekem is. Préseltem ki magamból némi lelkesedést. Álder közben elkezdte lecsutakolni magát. Ízmos fenekét mutatva felém. Hát... Nem álltam meg kukucskálás nélkül. Ha vége a lakodalomnak, elmegyünk pár hétre vadászni. Jól fog esni az a kis nyugalom. És, Keti? Itt hagyod a friss asszonyod? Mit csináljak vele? Fordult meg. Jaj, A izmos testét Imáron Előről láttam. Zavaromban szóhoz sem jutottam. Tudom, mit gondolsz. A nő, mint társ. Na, ébredj föl, ribi. Ilyesmi csak a legendákban van. Ne aggódj, ha Keti unatkozna, majd apám elszórakoztatja. Pénk ketten szeretik a bárd énekeket. Ej, hát ma oly hallgatag vagy. A besély. Hogy tetszett a bál? Hetet havat összehordtam, csak hogy ne legyen csönd. Málder nadrágot húzott, majd megfogott és odavitt az ágyhoz. A melkasára tett, hogy ne fázzak a hűlő falak között. Végül elszúnyat a meséimen, és én megkönnyebbültem, elhallgattam. A következő napokban visszatért a jókedvem, győzött a természetem, és nem aggódtam a jövő miatt. Elvégre, mikor élvezzem ki, hogy egy igazi palotában lakom, ha nem most? Alderrel minden este jól eldumáltunk, plasson már a mozdásai sem zavartak. Egy nap kilomagolt a városba, és utána komor léptekkel tért vissza a vacsorához. Szórakozottan válaszolt, ha kérdezték, végül kimentette magát, és a szobájába ment. Követtem, kíváncsi voltam, hogy bipaja. Nem köntörfalazott? A bárdoknál jártam, hát megjutalmoztam őket a segítségükért. Viszont szóba kerültél te is. Ők csak egy Ribi nevű tolvajt ismertek. És az lány. Mit jelentsen ez? Hallgattam. Egyre jobban elkomorult, végül kiment, és bevágta maga mögött a nehéz tölcsfa ajtót. Egész éjjel vártam, százszor megfogalmazva a mondatokat, melyekkel kimagyarázkodom. Végül... Hajnal felé a keresésére indultam. Az ebédlőben feküdt, arcra borulva, a többi részeg nemes között. Még soha sem láttam ilyen állapotban, legszívesebben kirohantam volna a kastélyból, el minél messzebb, de kint nyizsögtek a vadász ebek. A palota hűvös volt, hiszen a hatalmas termekben csak este rakták meg a tüzet, akárcsak a férfiak szobájában. Egyedül a nők kandallója lobogott folyamatosan, de most nem volt kedvem Ketihez beosonni. Végül a konyhába iszkoltam és megkapaszkodtam a plafon repetéseiben. A szolgálók már megrakták a kemencét, és dagasztáshoz készülődtek. Fázós tagjaim végre megmelegedtek. Napokig a konyhában laktam. Élveztem a meleget, ennivalót meg könnyedén tudtam szerezni. Negyvenen dolgoztak itt, szóval nem unatkoztam. Pletykákkal is el voltam látva. Hallottam, hogy Alder kerestet, de nem akartam a szeme elé kerülni. Ah, mit kezdtünk volna egymással? Szánalmas történet, ahol egy szerelmes tolvajlány a hercegre vágyik. – Király, a király, a király, a király! – kiáltozták rémülten a szolgálók az egyik dél előtt. És valóban maga ottomán jött le a konyhára, jobbján álderrel. Közelebb másztam, hogy jobban halljak. – Felszég! – ebegte a főszakács zavartan gyűrögetve a pecsétes kötényét. Na, no, hát csak folytassátok a munkát, a fiam gyíkját keressük, ha nem tépték szét a kutyák. Bizonyára valami meleg, párás helyen bújt meg. Aha, na, a, nézd csak, Alder, ott a, a, a plafodod Mindenki rám bámult, Alder örömmel felkiáltott. A oh, Ribi, gyere! ám mindenütt kerestelek! Mát Bár ne tettem volna, álder letérdelt a mocsokba, arra a padlóra, ahova a csirke dobják a barakodó kutyáknak! Bocsás, melyek kérlek, hogy megbántottalak? Szégyellem, hogy így elvesztettem a fejem. Hát, hapa, ha, na, hát én, én úgy megdöbbentem, hogy még a falat is elengedtem. Szerencsére Alder elkapott, átfogta a testem, és csak úgy kutyafuttában szólt vissza a meghökkent otománnak. Köszönöm, gyám! Az első üres szobába betért, becsukta az ajtót, és a szeme elé emelt. Oh, – Bocsáss meg nekem, annyira hirdelen hát nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy lány vagy. – Nem, nem, én akarok bocsánatot kérni. Hát föl sem merült bennem, hogy srácnak hiszel, egészen addig, míg ribonnak nem szólítottál. Képzelheted, hogy megdöbbentem, – Hiányzott a hangod, Ribike. – Már az úton is, de hát ott lekötött az elemekkel való csatározás. – Üres nélküled a napom. – Te vagy a legjobb barátom. – Szeretném, ha újra velem laknál. Hát, – Hát, vagyis hát neked szobát, ha… E – Egyiknak? – Mert az… Picces lenne. Ugyan, maradjon minden a régiben, nevettem. Ám nem maradt, minden megváltozott. Alder soha többet nem mosakodott előttem, és megparancsolta a szolgáknak, hogy folyamatosan lobogjon a tűz a kandallóban. Így, aztán állandóan izzadt a szobában, de még az ingét se vette le. Sőt, ruhástól aludt. Úgy tettem, mintha nem látnám, és azt sem, hogy megrezdül, mikor a melkasára telepszem. A legfurcsább a simogatása volt. Régebben szórakozottan, oda sem figyelve tette. Most viszont először csak a fejemet merte, később egy újjal újra az egész testemet végig cirógatta. Tehát ilyenkor kitágult a pupillája, láttam benne önmagam. Néha hirtelen felállt, és azt mondta, hogy aludjak, Ő jár még egyet odakünn. Szomorúsága nem hagyott nyugodni. – Alder, mi bajod van? – kérdeztem egy ízben. – Ne haragudj, Ribi, de nekem ez nem megy. – Micsoda? – Hogy a barátomnak tekintselek. Szeretlek. <gül> és sohasem szerettem így leányt, és, és tudom, sosem fogok. – Nyögte vöröslő arccal és gyors léptekkel az ajtó felé indult. Utána szóltam, – Na, hát, ja, csak ennyi. – Én is beléd vagyok zúgva. – Na és? Örültem, hogy zöld vagyok, és nem tudok pirulni. Hányaveti hangom nem árulta el, hogy torkomban dobog a szívem. Alder egy pillanatig földbegyökerezett lábbal állt, majd hangosan kiáltva fölkapott, és körbe pördült a szobán. Ribike, légy a feleségem! Ába! Uh, uh, uh, Alder, várj! Na, na tegyél le! Hó, uh, oh, e ez nem így működik, muszáj, elvenned ketit! Semmit sem, muszáj! – Fele olyan szép sem vagyok. Különben is Vox sohasem változtat vissza, ha ezt megtudja. – Akkor keresünk másik varázslót. Ribi, Ribi szeretlek, és ha te is ezt érzed… – Nem erről van szó. Nem fejezhettem be, mert kopogás hallatszott. Egy cseléd volt meg herceg, de kiáltást hallottam. Minden rendben? A persze, csak nő kértem, Ribit. Felelte Alder lelkesen. Aha, igen. Hát, Gratulálok, uram. Csúklott az asszony, majd sürgősen behúzta az ajtót. Te megőrültél? Nem. Pont azt várod tőlem, hogy egy álomvilágban élő, unalmas hercegnőcskét két ahelyett, akivel boldog lehetnék? csak egy országot, ha még a magam sorsát sem tudok. Nézd, az, hogy gyík vagy, csak egy probléma, amit türelemmel meg tudunk oldani. Zaj hallatszott a folyosóról, az ingerült király jelent meg. Vox modortalanul becsapta maga mögött az ajtót, kirekesztve Alder két bátyját, és számos kíváncsi nevest. – Fiam! – egy szolgáló azzal az ostobasággal jött, hogy bekérted a gyíkot, kezét. Pa, így sem lennék, ha legmagam láttam volna, hogy térden állva könyörögsz annak az állatnak. <gül> Na, ugye, valami tréfa az egész. Sajnálom, apám, de nem. Nőül kértem Ribikét. Szólni akartam, de elkaptam Vox fenyegető pillantását. Kicsit megemelte a bal kezét, emlékeztetve a zöld fényre, amely legutóbb kicsapott belőle. Alder, már régóta hallom a pletykákat, hogy furcsán viselkedsz. A katonák mesélték, hogy magadban nevedgéltél a sátradban, meg ilyesmi. – Na, nézd! Tudom, hogy azt hiszed, hálával tartozol ennek az állatnak. Nem csak hiszem, ez így is van. Nélküle nem teljesítettem volna a próbáidat. A király felsóhajtott. – Amit most mondok, azért tudom, hogy megneheztelsz majd, ám ne feledd, a birodalomért tettem. A tanulatlan nép mindig hit a legendákban, és ez a hiszékenység hatalmas erő. Évek óta gondolkozom a kis kapun, ami megfosztja a tróntól béltatlan bátyádat, és téged helyez oda. Tehát végül ebellett A Bocsáss meg, atyám, de nem értem. Na hát a. Próbák nem voltak valósak. Vox segített neked különféle alakokban. Hosszú évek munkája a bászon és a kutya, amit hoztál. Az ő kezét dícsérik. Milyen alakban? Több hát talán a etem volt, mit felvonszoltunk a fára. Csattantam föl, megfeledkezve magamról. – Vox szinte átnyársolt fekete szemével. – Ez a gyík beszél? – szaladt föl Ottomán szemöldöke. – Apám, ő Ribike, aki a segítségemre volt a feladatok során. Vox változtatta át. – Mert fölfalta a rüpézlét. – Savanyú vacak volt – tiltakoztam. Ha még éretlen volt. Na, elég legyen. Vox, magyarázatot. Hogy került a tervükbe egy gyík? Főleg egy ilyen kutyatetem. Felség, én vártam a fiát a nagy tabaknál, de nem lovagolt odáig. Hogy egy hány évet dolgoztam azon a sejjben, a kincstár ékességgel lehetne. Erre jön ez a szemtelen lány, és egy ócska pókfonálból szövet valamit. Na és a kutya? Hát egy eleven állat helyett ide állítanak valami gépezettel. Várj. Úgy érted a fiam, valóban teljesítette a feladatokat. Vox dühösen fúj, és nem felelt. A király hatalmas nevetésben tört ki, még a könnye is kicsordult közben. – Apám, akkor áldásodat adod ránk? <gül> – Na no, hát, nem tehetem, Alder, bármennyire szeretném is. Ha mindez tél elején történik, még lett volna idő békés úton elintézni a jegyesség felbontását. Azonban a hágók már járhatók, a déli seregek könnyedén átkelnek. De hát miért nem veszed el Kettit, és tartod meg ágyasnak a lányt? Az őse hinnél volt ilyesmire példa. A Apám, kérlek! Botránkozott meg Alder. Na, hé, mi lenne, ha végre valaki megkérdezné, hogy én mit akarok? Na, hm, szerintem Alder ved el azt a libát, aki úgyis az apádba van belezúgva. <gül> Jól megérdemlik egymást. Engem megváltoztassatok vissza, és majd találok egy rendes rácot, aki többre becsül egy ágy melegítőnél. Tessé! Hökkent meg ottomán. Nemet mondok, kiabáltam. Bár hogy érted azt, hogy öppetébb? Ja! Hogy szerelmes? Azt mindenki tudja. De miért? Azt hitte felséget, Hogy Alder két szép szeme miatt tett meg ekkora utat? Vagy tan vele tölt annyi időt a könyvtárban? Neki pirul, neki kacag. Három férfi meret rám döbbenten, Aztán egyszerre kezdtek beszélni. Alder felháborodottan védte a leány becsületét, Ottomán a sajátját, Vox meg engem szidott, hogy éket akarok verni apa és fia közé. Végül Ottomán csendet teremtett. – Na, elég. Válasszuk külön a problémákat. – Alder, nőül veszed ketit? – Nem. – Vagy ribike, vagy senki? – felelte eltökélten a herceg. Hm. – Kisasszony, megtudhatnám, mi kifogása van a fiam ellen? – Meg se várta, hogy igent mondjak. Azon kívül ijesztően primitív nézetei vannak a nőkről. Rácsúl rá, még, sohasem látott emberként. Mi lesz, ha hallgattam el, szavartan. Igazából ez volt a legfőbb félelmem. A férfiak összepillantottak és felnevettek. Bíz bennem, mondta Alder, és megcirógatta a fejem. Kinyújtottam rá a nyelvem, majd végig szaladtam a karján, és bebújtam az inge alá. Legszívesebben a föld alá süllyedtem volna. – Mi legyen Kettivel? – dörmögte Vox. – Bármekkora áldozat is, az ország érdeke előrébb való az önös vágyaknál. Még én vagyok a király, meg fogom tenni a szükséges lépéseket! Felelte kimérten ottomán, és nem szakadt rá az ég. Sőt, Alter még egy bűnbánó, bocsáss meg, et is rebegett neki. Így esett, Hogy a hármas esküvő helyett Négyes lett. Aldert már Csak balond hercekként Emlegették, A testvérei naponta megalázták, A szolgák, tessék, lássék, Teljesítették a parancsát. Ottomán megkért, Hallgassak nyilvánosan, Nehogy gond legyen a déli királlyal. Keti teljesen kivirult a vőlegény cserétől, sugárzóbb volt a szépsége, mint valaha. Ottomán jól palástolta a boldogságát, de egy ízben rajta kaptam, hogy a könyvtár ablakból gyönyörködik a hóvirágot szedő lágyban. <tosz> Még hogy önfeláldozás! A virág ünnep előestéjén Vox hívatott minket. Látványos hókuszpókuszokat művelt, végül valami csillogó port szórt rám. Hm. Nem változtam vissza. Ne aggódjatok, hát még bekövetkezhet. Bizonyára az astrális hullámait nem megfelelőek. A te ha rendeződnek, akkor emberré válsz? Reméljük, segítenek az istenek, magyarázta áll szent képpel. Albert átverhette, de én jól láttam, hogy a fekete szemek mélyén kár öröm csillan. Hiába, tehetetlen voltam. Másnap életem legszörnyűbb napja következett. Megházasodtam. Piszkosul égő volt a három gyönyörű pár után Bevonulni a hatalmas templomba. Áldervállán ültem, fejemen egy idétlen apró fáttyolkával. Amerre elhaladtunk, Újjal mutogattak ránk a gyerekek, összesúgtak és kuncogtak a felőttek. Alder arca végig feszült volt. Csak egy emlékem maradt meg az esketésből. Alder nem csókolt meg, nem akarta a bámész népnek megadni ezt az örömöt. Igaza volt nekem még is rosszul esett? Na, a lakodalom sem volt különb. Demer, ázel és keti bátjai mocskosabbnál mocskosabb vicceket sütöttek el. Álder kő arccal evett. Én meg a kínok kínját álltam ki, hogy ne szóljak be. Végül. Keti apja ide vagy oda, nem bírtam tovább, és jól megmondtam a véleményemet. Ahogy túl az első megdöbbenésen, még jobban cikizni kezdték Áldert. Na, hogy vajon mit kezd velem a nász éjszaká? Egyedül Keti találta a romantikusnak az egészet fél előtt szolgálók jöttek a mennyasszonyokért, hogy előkészítsenek minket a nász éjre. Azt hiszem, kisé modortalanul küldtem el az enyémet, de akkor már torkig voltam. – Bocsássatok meg, de mi nyugovóra térünk. – Ált föl Álder. Ez volt az első mondata ma este. Sajnálom, hogy nem működött a varázslat, pedig a por és a csók együtt mindig hatni szokott. Jegyezte meg, látszólag szórakozottan Vox. M Milyen csók? Kérdezte döbbenten Alder, de már a tenyerébe is vett. Kiszúrtam Vox szélesülő vigyorát. Ne! Kiáltottam, de hiába. Alder megcsókolt. A következő pillanatban tényleg ott álltam teljes emberi mi voltomban. Ja, tök pucérad. Híj, hey, te vár paraszt! Szeretted volna, ha a templomban mesztelenkedek, mi? Ordítottam Voxra, és felbőszülve azon, hogy izmos testemet bámulja, kirántottam az asztalterítőt a tálak alól. Hát szerencsére a hatalmas ovális asztalt ölnyi széles díszes anyagok borították. Hát szóval sikerült leszedni, bár borultak a kupák mindenkire. – Takadhatatlanul bájos a begyasszony, nem? – Kúrjantott Vox. – A férfiak röhögtek, én meg hozzávágtam a varázslóhoz egy tálat. Zokom vehette, mert már emelte villámszóróbal kezét? – Ne! – kiáltott rémülten Alder. – Azonnal vetődtem. A zöld villanást visszatükrözték az aranysérlegek. Hirtelen néma csönd lett. Hátra néztem, Alder mérhetetlenül megrökönyödött arcát láttam meg elsőnek. Bizonyára a testével védelmezett. <gül> Kitört belőlem a kacagás, és. Velem együtt a könnyei potyogtak az egész Nász népnek. Álder ugyanis hatalmas, gyöngyökkel borított menyasszonyi ruhában pompázott. Fülében öklömnyi aranyfüggők, nyakán, karján ékszerek. Na ő sem bírta megállni nevetés nélkül, miközben uszájával betakart, Majd felnyalábolt és kisétált velem. Nos, mitagadás, emlékezetes nász volt, hírünk valóban hetet hét országra szólt.